Senyores i senyors, bon dia! Molts problemes avui, eh? Aquí a l'emissora, a Ràdio Porret, ja, però, ja ben, i no és Halloween. Eh, doncs, aquests del programa número 10 del Tapesport, d'una era independentista, perdó, llerratallada, període a qui paga descansa, però qui cobra també programa destinat a totes aquelles persones que la pilota els agrada més a la ulla... Veureu, ja tornem a ser davant de l'ordinador una altra vegada, pensant de què podríem parlar el dissabte. O sigui, avui. Doncs, eh, i si parlem d'esports? <ríe> Seria el seu, oi? Ja que el programa va o hauria d'anar d'això. Ei, ei, però si la resta ja va d'esports, no? Va, doncs parlem de política. De política, Ah, no, de política no en penso parlar. Primera, perquè no en tinc ni idea, i segona, perquè política i esports és una bomba de rellotgeria. És impossible de conjuntar aquests termes. És una barreja molt dolenta. I com la Llioli se'ns pot tallar... Avui dissabte 10 de novembre de 2012, són les 12 i 56 minuts, no sé què em recorda aquesta hora, eh? amb una temperatura de 13.4 graus centígrads, amb una humitat del 91% i una pressió atmosfèrica de 1.006.6 hectopascals. Benvinguts, esteu a la sintonia de Ràdio Proreig, emisora municipal. Avui, si barreges força estona, la barreja surt més bona. Pel 117.3 de la vostra, EFA, EFA! Doncs encara que no ho sembli, tenim forces coses per parlar. I que no sigui de l'avorrida que és la política aquí a la península. És més, ho faré extensiu a tota Europa. Ells sí que no saben de què parlar. Ells tan sols saben parlar del mateix. Són pesats. Que si no hi ha diners, que si retallades, que si enredaria la jubilació, no es penseu pas perquè ells els problemes ja els veuen, ja! El que no fan res per solucionar-los! I és que tan sols parlen de gramàtica i matemàtiques, però que em perdonin els més fans d'aquestes assignatures, eh? Però per a mi i per a molta gent, i més de la que es, es, es pensen ells, eh? Uh, vaja, que ni ells no ho saben, eren les més pesades i avorrides de totes. I és més, aquesta gent que presumeix d'això són els que ens han portat a aquesta crisi. No sé si en saben hora no, de números, eh?, però jo realment els anomeno... Diadres! job okay <laughs> thanks brad now i've tried everything hey what about western yeah you want western this is western <laughs> Curiosament, això en el món de l'esport està molt ben vist. No sé per què, no m'ho digueu. Ho sé i prou. Ai, de què parlava? Ah, sí, això dels lladres en el món de l'esport estan més ben vistos. O és que mai heu sentit a parlar d'un jugador robar-li la cartera a un altre? Ull que de vegades l'altre fins i tot l'empaita i li torna a robar la cartera. Bé, robar la cartera és un dir perquè ja era seva, oi? Doncs ja veieu, és igual del que parlis, tard o ho d'hora, tot està relacionat, tots els camins porten a Roma, fins i tot la política, per molt que facis, al final de tot té relació amb l'esport. Això més o menys vindria a ser com intentar relacionar la gimnàstica amb la magnèsia o la velocitat amb el torsino, però bé, d'això segurament ja en parlarem un altre dia. Perquè avui relacionarem uns altres conceptes relacionats amb la velocitat, com per exemple que tenim el nostre Albert, el nostre home del motor perdut per algun paratge, per alguna comarca, per algun punt que ara ben bé no l'ubicaria en lloc, però que l'esverinarem en el decurs del programa. Per què ens porti com cada any les últimes notícies sobre ult... sobre... L'etapa del campionat del món de ral·lis, eh? en concreta aquí, Catalunya, Costa Daurada. I que Déu ens agafi confessats! Tot això, però, serà com sempre, després d'unes quantes cosetes i de la canzoneta que avui ens la porta, o bé de la mà, i no m'enrollo més perquè, ja ho sé, vostès ja tenen ganes de sentir l'Albertini, de corresponsal, a no sé on, ell ens ho dirà. Perquè jo no en tinc ni la més mínima idea. Avui, també, a l'entrevista parlarem, doncs, amb els amics de l'envolverga, de la mà d'un vell conegut, eh, com més el Kiku. Ara, però, toca toca sentir una cançoneta en català que em sembla que avui la meva mare torna a sintonitzada i com que no hi poso mai per cançons en català avui en tindrà una com aquesta dels pets, no ben bé, no bé està plovent però però és com si ho estés fent, eh? està plovent dels pets fins ara, salutacions cordials ve he donat que ha jo pensava que el refrijarà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 Mai té, joieria, plateria i objectes de regal. Plaça Ciutat número 5, Berga. Telèfon 822-1966. Tens televisió per cable? Si és així, escolta. Ara pots tenir televisió, telèfon, internet a la mateixa companyia i a uns preus reduïts. Telèfon sense canviar de número, 10 euros al mes i els jubilats, sols per 8 Internet amb velocitat de 2 megas reals, 15 euros al mes i telèfon més internet, sols per 24 euros És una oferta exclusiva als abonats de Tecnocolor Són temps d'estalvi, cal aprofitar-ho Tecnocolor t'ho posa fàcil Estalvia fins un 60% a la teva factura actual Informa trucant a Tecnocolor al telèfon 93 80506 76. L'oferta és malament fins al voltant. Ràdio Proreig et convida a participar a la Loteria de Nadal. Per primera vegada, la teva emisora t'ofereix de provar sort adquirint el número 65.930. La Loteria de la Sort a Ràdio Proreig aquest Nadal. Ja en tens? pots adquirir les participacions als establiments comercials a Porreig i a tots els membres de l'emissora gràcies també per la teva ajuda i molta, molta sort esteu a la sintonia de Rati Porreig, emissora municipal el 107.3 de la FM la primera emissora del Berguedà Ui, ui, ui. Ja oi. som, estem a punt d'esverinar. A quin punt està perdut l'obert, eh, Per explicar-nos aquesta última hora del, del rally, perdó, del campionat del rali, del campionat del món que se celebra aquí a Catalunya, eh, Costa Daurada, eh? I avui comencem així d'aquesta manera. Normalment porem l'agenda. Comencem així perquè ens ho ha demanat per problemes horaris de, del campionat. Problema per la mel, perquè tenim l'altra la Albert. Bon dia. Bon dia nois. Que acabem la nen. Molt bé, molt bé, una bona entrada, eh? Primer de tot, doncs, eh, explica'ns perquè... Ja m'han demanat algú, diu... I on està l'Albert? Pues ja, mira, estem situats ja. a, a, a la comarca de les Borges del Camp. Concretament a la comarca de l'Alforja i Vilaplana, on es disputarà, doncs, eh, aproximadament d'aquí 50 minuts, al uh -huh. copertam, al tram de la Mossara, que és el quart tram d'aquest matí. Déu-n'hi-do. Uh, a mi com, uh, això, això em sona com a oli, no? Oli... Sí, oli, oli. Oli, ja. Yeah. camps d'oli, ara mateix estan ocupats per cotxes, la gran majoria, però sí, sí, hi ha moltíssims camps d'oli aquí baix. Moltíssim en, ambient... Entre... Sí, moltíssim, moltíssim, moltíssim ambient i també, sobretot, moltíssim ambient el, el tram d'ahir a la tarda, el tram urbà que es va disputar a Salou. Parla'ns una mica, Albert, sí, parats una mica de com ha anat fins ara, no? El... Doncs, vinga, si us sembla, que comencem pel dijous. El dijous començava, doncs, el tram de qualificació, el shutdown, que va començar a les 8 del matí, que era l'hora prevista que els principals pilots, els de Prioritat 1 i Prioritat 2, farien els seus entrenaments, i a les 10 del matí doncs es posava en pràctica el que s'està posant en pràctica aquest any, que és la, la qualificació del, del radi. Eh, el millor pilot, el que marca millor temps, que en aquest cas va ser Sebastián Loeb, pues a la tarda, a la cerimònia de sortida, escolliria la posició que sortiria en aquest cas a la primera etapa, l'etapa de, del divendres. Així va ser, va unar Sebastián Loeb, eh, sense... Eh, sense més ni menys, vull dir, no hi va hi ha incidents en aquest shutdown, així com d'altres anys hi va haver incidents, com per exemple fa dos anys, si us en recordeu, doncs l'abandonament d'Esquimia Raikkonen, en el shutdown. I, com us dic, de forma inèdita va ser la plaça de la Catedral que va donar la sortida en aquesta 48a edició del, del Ralli Catalunya-Costa. Molt bé. Dit aquí, doncs, Sebastián Lec va triar a sortir, en aquest cas, molt enrere, ja que els trams de divendres es preveien, sobretot, moltíssima pols i moltíssima sorra d'entrada de, de, eh, en els trams i això el va perjudicar perquè a l'etapa de divendres hem de dir que la plaça de la catedral estava plena de gom a gom, els pilots passaven pel carrer Sepúlveda, passaven pel portal de l'Àngel, eh, de, de fons de veus anticrits, no? Molt, molt, sí, sí. Ja baixant la música però no és de la música, Ara penso que és el, el directe, eh? Sí, perquè, bueno, perquè... Doncs, perquè... Va passant corredors, o no? Ara no, està parada. No, no, no, està parada. Estem vivint l'altre ratlli, que és els aficionats eh, fent les seves cabrioles i Val, és l'altre ratll i imatges doncs, que intentarem penjar al Facebook, ja que estem intent... em... recollint moltíssimes fotos i intentarem penjar al Facebook doncs, perquè la gent s'ho pugui... pugui mirar doncs, a cara de la setmana que ve. Molt bé, molt bé, sí, senyor Albert. <laughs> I llavors, doncs, com, com us deia, companys, eh, el, el, el gran èxit a la catedral amb moltíssima gent, els piles passaven pel portal de l'Àngel, pel carrer Sepúlveda, i eh, moltíssima gent a Barcelona per arribar a la simòria sortida. Doncs, com dèiem, eh, ahir, sis trams, que eh, eren els trams de Gandesa, Vesdell i Terra Alta, que repetien dues vegades. Doncs tothom va anar molt bé cap al primer tram, però la, eh, el gran incomodament va ser la pluja, el tèntic el que va caure entre el primer, segon i tercer tram, doncs, que va fer això, que va fer doncs, que Sebastián Lóed, que en teoria sortiria darrere i que no tindria problemes, moltíssims problemes, una, uns tres primers trams que van causar estrags, sobretot doncs, amb Peter que va sortir de pista, on va sortir de pista l'any passat, és molt curiós qui, que dos qui, qui anys... Qui has dit, Albert, que s'ha tallat? Peter Solberg. Va, Peter Solberg. Peter Solberg va sortir de pista on va sortir exactament l'any eh, passat. En el mateix punt va sortir Peter Solberg. per tant és molt curiós que un pilot d'aquestes de, característiques, dels millors del món que estem parlant que se sortin dos anys en el mateix revolt, eh. és molt curiós. Però bueno, això ens passa en, en els millors campionats. No uh -huh. us deia, Peter Sauber també Dani Sordo va tenir problemes en aquest tram amb les pistes i doncs la classificació mols alts i baixos va començar Gerimati Laval a liderar la classificació, eh, per davant doncs, dels principals, Gisbon i Miguel. Tan el tram 2 va ser opant el que els que es va posar primer i en el tram 3 va ser un match realment espectacular el que va i el pilot noruec que també amb un cotxe, que sí que és com els grans, però amb un cotxe que no és oficial. Es va col·locar davant i en terra, i sobre pang i boira, que era on hi havia ahir els trams, principalment al migdia. Eh, la veritat, intractable, i es va trobar com un peix a l'aigua, eh, diria jo. Llavors, com us deia, els trams de la tarda, Fecells i Terra Alta també es van disputar sota una intensa pluja, cosa que va fer doncs, que els pilots realment en... no estiguessin sinó a disputar en el ratll de Catalunya, només aviat un... les condicions eren del, del ratll de l'Inglaterra. Sí, no? de Vall de Gran Batanya, perquè boira, pluja... Més emocionant, emocionant. Sí, poden ser sí, tot, no? Moltíssim emocionant, això sí, molts i els aficionats són aficionats i... I aguanta i, el realment, que faig i falta, no? I aguanta el que i falta, i realment es veia quins dels aficionats, que eren moltíssims, tots ple de fang, tothom brut, però tothom cap allà, eh, tothom cap allà. Allò que us deia, l'autèntic espectacle va estar a Salou, eh, el tram mixt de 2 quilòmetres, va ser realment espectacular. El nucli va de Salou entre el podi, el passeig Jaume I i els carrers eh, principats d'Andorra es va disputar aquest tram mistre, un tram retuner, que, el eh, mateix, es va començar a ser, i en el moment d'haver sortit doncs, els principals del Mundial va caure un... Hotel, no un diluvi, però sí no sé si que... Sí, sí, va caure un bon roixat de 10 minuts i això va perjudicar moltíssim els... els... Els, cap, el, els capos del Mundial perquè van perdre temps en aquest tram, en comparació als altres que van passar en el tram sec. Moltíssima gent, moltíssima, moltíssima gent a, a Salou, i realment un, un èxit per part de l'organització eh, de fer un tram així, d'acostar al ratll a gent doncs, que, no, que no estigui massa acostumada, gent que no hi ha anat mai, a, a treballadors, a nens que sortien de l'escola perquè el tram es va disputar a les 5 de la tarda i, i, i tothom, quasi tothom va poder veure. Bueno, qui no va veure, doncs, ben bé perquè no li va agradar. Ara, us heu de llevar d'hora, oi, per entrar aquí dins del... Sí, evidentment, a veure, si qualsevol estacionat doncs, que vulgui entrar al tram amb el cotxe eh, hi ha d'anar a les 12 de la nit del dia abans. Per Aha. tant, si els que demà volguin anar eh, als trams de demà, evidentment hauran d'entrar avui, abans de les 12 de la nit, el tram, perquè la carretera es talla a les 12 de la nit bona tasca pel RAC, perquè això evita doncs, que, que no hi hagi problemes, no hi hagi aglomeracions, no hi hagi problemes d'última hora, com havia passat aquí al ratll a Catalunya Costa Brava, quan es disputava les terres de, de Gironines, i d'Osona, i, de, i del Berguedà. Pues, eh, aquí no el tenim. Ara hi ha el RAC, ja fa uns anys que tanca la carretera a les 12 de la nit, i això doncs, eh, fa, eh, millora, molt, millora molt la imatge del, del ratll de cara fora perquè només es fa aquí, altres postos no tanquen els tots de nits, sinó que tanquen quatre hores abans, i el RAC, com sempre, doncs un exemple. De ben segur, de ben segur que hi deu haver aficionats, eh, com molts d'altres que, que abandonen els trams i això, ni deuen que es deuen quedar allà, eh?, adornir... Sí, sí. pas... A més a més, heu de pensar doncs, que el rotllo que duuen ja fa uns anys, que està muntat, doncs, d'una manera, que, per exemple, doncs avui tenim els trams de la Moussara, Roja Ebre, de Ribarroja d'Ebre i, i el Priorat, i aquests trams es repeteixen a la tarda, a un interval de temps doncs, de dues hores i mitja a tres. Per tant, no dona temps a moure't, ja que les caminades poden ser de dos, tres, inclús eh, si vols una molt bona situació, poden ser de sis quilòmetres, no dona temps a moure't, i la gent opta per no moure's, no ser que sigui un final de tram. Però això ja ja, ja, no, ja no és ara. I el Costa Brava, perquè eren deu, dotze trams, i tothom es podia moure, però aquí amb sis trams no dona temps de moure't. I us ben assegur jo que si vas a un tram i t'hi quedes, Arribes ben just a Port Aventura per poder veure els cotxes. Has pogut veure el dònut, que parlàveu tan famós la setmana passada amb Joan Maria Membrado? Demà, demà serà el dònut, eh? Demà és el tram 13, el tram de Riu de Canyes, que es repetirà. Eh, la primera passada serà a les 7.50 i la segona passada serà a les 11.52. Uh -huh. Aquest serà, ben, és ben bé, és, um, per tot aquell que vulguin anar, eh, heu d'agafar l'autovia direcció eh, Mora d'Ebre, direcció Falset primerament, i quan ja veureu, moltíssims cotxes hi haurà en el trencant de Porrera, és a sobre del túnel que hi ha a la carretera, un moment que us ho dic, que us ho dic. a la carretera, mmm, té 740. Té 10, 740, 10, té de Tarragona, eh? 740. 7, té Tarragona, correcte, 740. A sobre mateix hi la rotona i aquesta rotonda, doncs, com deies, s'ha de donar la volta completa, per tant, un punt doncs, que concentrarà moltíssims i, i moltíssims aficionats. sí. Moltíssim us aficionats. de com estan a mateix les coses. Vinga, va que és la segona etapa, avui tenim 6 trams, com us deia, que són de la Mossara, que està disputat, l'ha guanyat Sebastián Loeb, el tram 8, també el Priorat, de 45 quilòmetres, que es disputava a les 9 i 15, l'ha guanyat Sebastià Loeb, i el tram número 9, que és el de Ribas Roja d'Ebre, que es disputava a les 10 i 26, l'ha guanyat Sebastián Loeb. Per tant, el francès ha sortit amb les piles carregades avui, i s'ha ha anat a dormir amb un desvantatge de mig minut, però quan s'han disputat aquests tres trams ja el tenim que cansar a la classificació general amb 18 segons d'avantatge sobre Jari Jarimati Latvala, el primer dels forts oficials, recordem que l'Ataxpita Solveig que està molt endarrit, i el líder d'ahir, que era Matz Osbert, que ha passat avui a la tercera posició. Quarta és Mico Urbona i cinquè és eh, Per trobar el primer, doncs en aquest cas el primer espanyol classificat seria Yerai Lemes, que és tretzena posició amb un, amb un Mitsubishi Evo 10, i per trobar el nostre pilot de l'escudria Gironella, Josep Maria Membrado, oi oi oi, Uh, aquesta imatge és més curiosa. Els, els... <ríe> heu vist mai un monofilant-se a l'arbre? Doncs uh, una imatge igual, però una persona. Un okay, què? Això heu vist mai què? Un, mon, un monofilant-se a l'arbre, doncs una imatge igual, però amb una persona. Eh? Cap per ball també? Uh, sí. S'agafava sí, sí. per la cua, també? <ríe> no, no, cap per avall he anat, eh? L'imatge curiosa. La... Ja tenim foto. Ja tenim foto, com es deia? <ríe> bon. Josep Maria Membrado. T'entrem? li voleu. El pilot de l'Escoderia Ginonella i eh, Carlos Linyanàs, que també participa doncs, en el caminat de Catalunya Arrall de l'Escoderia Osona, és 31è. L'altre pilot de l'Escoderia Ginonella és Josep Anton Domènech a Mont Suzuki i ocupa la posició número 48. Ara mateix els cotxes eh, estan parats a Fort Aventura, sortiran d'aquí 5 minuts cap al tram on ens nosaltres, el tram de la Mossara, que serà el primer de la tarda, concretament a la 1 i 51 minuts. Molt bé, Albert. Doncs ho deixem aquí. Molt no, bé, nois, més endavant. Que sàpigues que, sàp... i de demà. que sàpigues que aquí parlarem ara a l'argo i tendido, a... llarg i estens, també del Campionat de Catalunya, eh, que és l'última prova que es fa aquí a Urbana. Eh? Correcte, molt bé, aviam, moltes hores pílors de casa, eh? el Mont, el Roger i altres. El Roger, Però, que s'està jugant el primer. Aquestes són els que tenen possibilitats. Eh? I el Ramon també en va en tercer lloc a la MX2, sí, sí, el eh, Gerard, eh, que allà, va allà. a primer lloc, i després en parlarem a eh, deixarem... allà, allà, si dir, doncs, que El Ramon segurament... Té mirada d'haver escapat aquí, però ho tindrà difícil. Però em va dir que entre entrenament i entrenament mirada descapar però clar, són dues hores i mitja, eh? Clar, clar. És <ríe> sí, complicat. Perdó, que ja estan acostumats a anar de pressa, eh? Sí, sí, no, no, no tenen part de... Que... De seguida agafen el d'això i ja s'hi agafen. Agafen el ritme. Uh, Albert, doncs d'aquí mitjoreta, una mica menys, eh? Molt bé, companys. Que... que vagi molt bé. Fins ara. Fins ara. Adéu. Bueno, un rally molt accidentat, eh, allà a Catalunya, clar, amb aquesta pluja, no plou mai, i amb aquesta pluja que es fica aquella capet, allà la carretera, a l'asfalt, eh, i costa encara més. El que estem molt contents és que Joan Marim Embrado en encara segueix amb possibilitats d'acabar com ell volia aquest campionat de Catalunya, de rallies del món. <fer> <rally> hi, no altres a repassar, repassar la agenda molt ràpidament i després hi donem pas a la Mariona que està esperant amb una secció molt maca, aquest avui. Eh? han triat una secció molt guapa. Pensava que parlarà d'una cursa de muntanya, però ja ho desvetllarà ella. Però anem de l'agenda la, de del cap de setmana del futbol del futbol base del Club Esportiu Porreig i tenim un equip ai, un partit acabat de la VIB, que és Club Esportiu Porreig, jugat aquí al municipal. Club Esportiu Porreig 12, Club Esportiu Navas C. Un, perquè fa el preu, en Jimmy, que estava en joc quan hi estàvem, però que que no sabem al final, eh? La qüestió és que la mitja part anava aquí al municipal també. Club Esportiu Porreig. Un Club Esportiu Porreig. B ah, veus? Eren, era, era, era un partit amistós, eh? Un altre, eh? Un a un, Déu-n'hi-do, eh? El derbi com s'estava lluitant, eh? Uh, tenim un altre partit a les 10 de matí per avui, que era el Benjamí a ah, Futbol Club Artés. Club Esportiu Porreig començava a les 10. No en tenim resultat. Tenim un altre pel dissabte, que és el juvenil, que començarà a les 4 de la tarda, aquí al Municipal, Club Esportiu Porreig, Club Futbol Sant Padó. Tenim un altre per... per, per, per... Tenim un altre per avui, que és aquí al Municipal, a, a les 12.40, Club Esportiu Porreig i Club Esportiu Odena, pel que fa al cadet juvenil femení. Llavors, ara va eh, fer a fer dies, dies, dies, dies. Tenim el, de, el que jugarà el, avui, a, a les 12, el que està jugant precisament al Club Esportiu Mercantil, Club Esportiu Porreig, que fa el, la, la categoria a la via infantil A. Tenim els altres, els altres la gent de pel diumenge. Tenim la via A, que és, jugarà la, un quart d'onze, Club Futbol Navarcles B, Club Esportiu Porreig. Un altre, l'infantil, que no jugarà perquè l'equip que li tocava jugar està retirat. O sigui que ha descansar aquesta setmana. El cadet. El cadet, que no s'ha pres, no? Josep no s'ha res, no? No, sí, trobat, uh, Has trobat coses. Venda, sí. vale, doncs, bon ara, ara, venim, eh? Ara venim. Bon dia. secció sí vendrem a la, la meva secció, Sí, oi? ara, sí, ara sí, venim oi? molt de pressonat a aquesta sessió. Quedat, Club Futbol Júnior joguenda maiga eh? a partir de les 5, Club Futbol Júnior, Club Esportiu Porreig i l'altra del diumenge que ten la, la l'agenda per aquest cap de setmana eh? del futbol base a l'albí infantil. Bé, femení, que juga aquí al municipal de Porreig, Club Esportiu Porreig, Vic-Riu primer, a partir de les 10 del dematí, a eh? demà. I això és tot de l'agenda, però parlarem més cosetes perquè tenim tenim els veterans, ja passem sempre els més petits als més grans, que tenim aquí Lliga Intercomarcal Grup A, partits per avui, a partir de de 2/4 de 2 jugues, Gironella i a partir de dos quarts de set, Fruitosenc Berga. Aquests són el per avui eh? i els de demàs a partir de les 11, Sant Joan de Sant Joan de Palà, Club Esportiu Proreig. Com estem, mare meu, eh? Tenim un altre partit pel Grup C, a partir per avui, a partir de les 6, Castelnou de Vages, Cal Rosal. perquè fa la petanca, tenim primera divisió avui Sant Pedò, Gironella i Pujolet Viladomiu 9, i a la segona divisió el Calriera Caldés tots ells a partir de les 9 del matí de demà. Mariona. Mariona. Mariona. Mariona. Va, som-hi, fota Mariona, que té molt tard eh, i vol ploure. Ui, oh, sí, sí. que Avui parlaré sobre... Bé, a, a tu, Sonia, t'agrada córrer? No? Depèn, si m'empaita... Depèn de què m'empaiti. <ríe> si m'empaita un gos rabiós, corro molt. <ríe> Bueno, doncs tu procura córrer, però deixar l'asfalt, saps? Sí. Tu, concentra't en córrer, però a la muntanya, a la vera lliure, vale? perquè això sí, sí que té, té un sentit. No, no, no trobes tu que... No, no, no té comparació córrer amb asfalt que la muntanya? No té comparació, lògicament, no, no, no. Però has d'estar molt bé de peus, eh? turmell ja eh? has d'escalfar molt bé els turmells, eh? perquè allà sí. hi ha molts botets, i molts roquets que poden desestabilitzar eh, en qualsevol moment. Però sí, és molt més bonic, córrer, molt més agradable a per la nat sí. natura, lògicament. Sí, doncs i, per això jo et diré que que, des que descobrim entre tots l'autèntic plaer de córrer amb el campionat Maki de curses de muntanya Uau, a peu pel Bages i el Berguedà. Molt bé. I és que el campionat Maki és per gaudir dels entorns del Bages i del Berguedà, per si es va, es, en, en el fons té aquesta intenció. Es fan tres curses. Ho sabies? Um, més o menys, vam comentar alguna coseta la setmana passada, però fins, fins a cinc cinc. Bé, doncs, una, amb, amb unes tres curses, eh, doncs ho ha dit, uns traçats molt divertits, dissenyats per a corredors populars. És a dir, tots ho podem fer. Uh -huh. Un campionat pensat per descobrir les curses de muntanya al mateix temps que un campionat ideat per aquells corredors que tenen un bon ha estat en forma, que els agrada cuidar-se, no? Mm -hmm. Perquè es puguin eh, exprimir amb uns bons recursos, a partir de la natura. Molt bé. Les tres curses que configuren el Campionat Maki oh. es van des dels 10 als 21 quilòmetres, segons la, la cursa entre la comarca del, Bar, del Bages i la Bèrgada. El Campionat porta el nom de Campionat Maki, ja que aquestes comarques van estar plegades de maquis. Carai, per exemple? Com, per exemple, el cara Cremada. Hola, conegut, em sona moltíssim, eh? I Marcelí Massana. déu sí, sí. Do, eh? Se'ls hauria de fer un monument amb aquests dos, eh? Sí, sí. Oh, i tant, oh, i tant, eh? sí, sí, senyor, sí. eh? Pel valor que tenien, eh? Oh, tant. Moltes no sé de les curses tot. passen per indrets i corriols freqüents pels maquis en aquella època. Uns personatges durs, lluitadors, únics, anticogniformes, anticonformistes, vull dir. Antitot eren, eh? Sí, sí, sí. És que es volia prendre el pèl, però no m'ha sortit bé. Ja, ja, ja. <laughs> que vivien i s'amagaven i, I co coses, cometien no? la majoria d'accions reivindicatives sortint dels boscos. Total, que el o sigui... campionat Maki es posa en marxa aquest diumenge, sí, no? sí, amb la sí. prova a l'Espanyola, no? Sí, sí, aquests personatges tenien una gran fortalesa, a causa del fet de que anaven carregats amb unes motxilles i amb tot allò que els era essencial per viure. Uh -huh. Tot el dia anaven amunt i avall, per no, no ser sé, mai localitzats. Molt bé, I, doncs per allà i ells. I bé, doncs... Però ara, us, us, potser passem els detalls tècnics. Unes, unes quantes no? dades, sí, unes quantes dades de la cursa aquesta, que, que, sí, aquesta sí. que faran diumenge, aquests corredors. Sí, les descripcions de la carrera, no? Per exemple, l'itinerari de sortida i arribada de la cursa és al local social de l'Espanyola. Uh -huh. És una distància total de 4.207 metres d'elevació màxima de 1.447 metres elevació mínima uns 828 metres total d'ascensió 694 metres i d'ascensió uns 65 metres i és que hem, hem ideat un recorregut de 14 quilòmetres intentant trobar l'equilibri entre la gent popular i l'exigen prioritzant Sempre els senders del 90% que són en entorn natural. Sí, sí. Sí? Mariona, doncs sí. tens uh, uh, tot aquí o no? Bé, l'últim que et que aquest campionat és fruit de la passió per aquell, per aquest món esportiu. I de les ganes de fer les coses ben fetes, de l'estima de, del nostre territori i d'una sèrie d'inquietuds que tenim ca, cada un de nosaltres, a cada grup... De, de, de la gent que va estar organitzant cada una de les tres curses i, que, i realment ho fa molta il·lusió Molt bé, Mariona, així és que ho deixem aquí Si sí, ho deixem aquí i, i potser al tercer quart, no? Potser al tercer quart eh, tornes a entrar oh, tant. Doncs vinga, deixem-ho aquí i anem a parlar molt de pressa eh, d'això, molt de pressa Sempre, cada setmana estic igual eh! Normalment començaríem pels d'Arts, eh, després hi vindria l'Envol, però l'Envol, com que tenim una entrevista i la farem tot just quan acabi aquesta secció de bàsquetbol, que no parlarem, de, lògicament, d'internacionals, de, de no de... ens dedicarem bé més a centrar-me el bàsquet més aviat d'aquí, casa. Si sí cas podem fer una pinzelladeta, però serà molt curta. Eh, Josep? No se'ls sent gaire, has d'agafar un altre mico? Mico, mico. Mentre començarem amb el Jaume i parlarem de l'agenda. Jaume, aviam, què tenim? Bàsquet masculí, primera catalana, grup 2, novena jornada. Infover Bàsquet Berga, club de bàsquet Vila Torrada. Infover Bàsquet Berga, després de 8 jornades al grup 2 de la primera catalana és a Berga l'equip de la Catalunya Central en millor posició amb les 6, 6 victòries en 8 partits. Els bergadans reben el diumenge a les 17.30 un Vila Torrada que es cueix amb una sola victòria aquí, eh, al pavelló de Berga sots 21, nivell B grup 8 de jornada. Club de bàsquet Gavà, Club de bàsquet Porreig. Aquest partit es jugarà, aquest partit es jugarà avui a partir de dos quarts de vuit. Nicol Porreig marxa uns a 12è, perdó, amb set partits jugats, dos guanyats i cinc perduts. Molt bé, Josep. bàsquet femení Jaume, tercera categoria femenina, grup 4, boitena jornada, fase prèvia. Club de bàsquet Vila Torrada, Club de bàsquet Porreig. Aquest partit, aquest partit... Aquest partit... Uh, ara ara veig que, que no és aquest partit el que toca, eh? Josep, no. tu, tens, Josep tu tens el partit d'avui, de les... De les... Uh, de les femení. Sí, del femení. Sí, juga... A Vila Torrada. No. Ah, Vila Torrada. Ah, no, sí. no. Sí. No, el Porreig Vila no. Torrada juga el dia, el pròxim, em Tio. diu que és el de gener. Ai. Està malament, perdó. El 12 de novembre juguen a les 7 al Camp de Vilatorrada. Ah, avui? Sí. Avui a les 7? Així ja van bé. El que passa sí, que la data la tinc malament. No, juguen a dilluns. Dilluns? Dilluns. El dia 12 de l'11 del 2012. Juguen el dia 11 del 12 del 2012 m'he perdut. 12. 2020, eh? El Club Bàsquet Vilatorrada, Club Bàsquet Porreig, Josep, quines? El Dico Vilatorrada va primer amb guanyats i un perdut i el Porreig marxa setè amb dos guanyats i cinc perduts. Molt bé. Sots 21, femení, nivell A, grup 2, vuitena jornada, fase prèvia. Informe de Bàsquet Berga seient, Club de Bàsquet, Roquetes. Dic que aquest partit es jugarà aquí al Paballó de Berga avui a partir de dos quarts d'una. O sigui, s'està jugant... Vols parlar alguna coseta de bàsquet? Tens alguna cosa més? Bueno, tinc gols petits. Sí, desfes-me la gent d'aquesta i ho deixarem, perquè bueno, sabem que hi ha derbi al eh? Palau. Sí, tant. Direm, hi ha derbi. Direm, direm únicament això, Josep, si no et breu Direm que la sígnia mm. visita el vigent campió demà, sense descartar el que seria una sorpresa monumental. Jaume Punzarnau pretén que el partit de demà a la pista del Barça-Rigal, a, a partir de dos quarts d'una, oferit per Esport 3, continua una millora que està continuada convençut acabarà per trencar una nefasta ratxa de 6 derrotes consecutives. Tots els partits jugats fins ara. I, bueno, un petit apunt dic que el Barça ve d'un gran espectacle que va oferir Rússia, quan dos de es secada Moscú o potser això els porta més motivats i més problemes per la sínia. Més problemes, molt bé. Sí, I uh, sentir, bueno, sí, això digues, digues. per la, la gent, si vol, aconseguir entrades. Vaig sentir que l'esport ens sortejava. Bueno, vaig llegir. Uh, això no, no ho tinc present, no ho sé. No, no, ho he, ho he llegit avui, ah, l'esport. Vale, Bueno, doncs parlar una miqueta del cadet masculí Que jugarà diumenge a l'esteu del matí Si no vaig equivocat A les 10 del matí a Esparreguera I el porreig marxa tercer Bueno, és, és la, la promoció de 5 equips Va tercer amb dos guanyants i dos perduts uh, L'infantil masculí jugava avui a les 11 Si no vaig mal encaminat uh, I marxa últim 0 um, guanyats i 3 perduts també de 5 equips perquè és fase de promoció llavors el júnior femení uh, que marxa uh, penúltim a quinzena posició amb un guanyatis i 6 perduts jugarà um, um, el dia 17 el pròxim partit ah no, perdó, perdó el dia 10, o sigui avui juguen a les 4 aquí al pavelló de Porreig i això és tot el porreig, uh, vull perdó per no portar-me-ho preparat perquè és festa major i estava tocant a la banda i no m'he pogut preparar del tot. Sí, és festa d'aquí porreig, sí. I llavors dir que uh, a l'NBA, com que els Lakers portant una mala ratxa, uh, de, em sembla que si no recordo malament van arribar una ratxa de vuit partits seguits perdent, els Lakers han destituït l'entrenador Mike Brown i aquesta matinada han guanyat de pallissa d'això. Molt bé, Josep, moltes gràcies pel bàsquet. es veiem a la segona secció del motor. Ara tens un temps molt maco. Sí, per Per aprofitar. Vine, vine, que t'ho quatre coses. Vale. És que, amb l'estrò Josep, cada cop u fa... Montmartí de Porreig. Persones grans, persones amb discapacitat, ens agraden les persones.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 El 25 de novembre hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si vols votar per correu, adreça't personalment a qualsevol oficina de correus i presenta l'original del DNI. Tens temps fins al 15 de novembre. I si tens una discapacitat visual, pots demanar el kit de vot Braille trucant al telèfon gratuït 900 100 186. Tens temps fins al 29 d'octubre. Més informació al 012 o parlament2012.cat. Generalitat de Catalunya. sobre la sintonía de Radio Porrecha Emissora Municipal. La primera emissora del Berguedà It could be number one. Bé, com hem dit com, com hem dit al començament del programa eh? que tindríem moltes trucades, tindríem moltes intervencions unes eren amb l'Albert per saber on érem, per on era ja sabem per on pare eh? l'Albert estava allà a les borges recollint oli, a mi. ha vist també un mono amb un arbre enfilat o sigui que no sé si està mirant el rali si està al zoològic o no sé on està ara parlarem per això de vol i parlarem amb un vell conegut com dèiem eh? el Quico Quico, bon dia Hola, bon dia Ai, quant temps, eh? Un any un any, un any, sí senyor. Un, un, any, només, un, un any, any només. Un any, un any i... Que em vaig prendre sabàtic. I, exacte, i Va ser com el Guardiola? Eh? Sí, bueno. <laughs> passa que, bueno, al final et criden i, bueno... Sense i anar, sense... A la sang, pues, <laughs> a tu ja s'ha enganyat, per dir-lo d'alguna manera. Sense, anava, sense anar a Nova York, però, eh? Uh, sí. Més o menys. I, i què, com te l'has trobat a la polverga? Bueno, estem en pro de canvi generacional. Mm -hmm. Tenim un equip molt jove, doncs, l'equip veterano han quedat 3 o 4 jugadors, 5, i el resto tots els jugadors del primer o segon any. Clar, li s'ha faltat molts minuts i bueno, mantindrà el nivell en una categoria que és prou forta. Només portem dos punts i a veure si aconseguim, almenys, salvar la categoria que és el nostre objectiu aquest any. Però un partit difícil, eh? Sí, molt difícil. El que passa és que el perdint sempre és una bomba, eh? Sí. Mai saps l'equip que et portarà. Perquè depèn molt dels equips que tenen per sobre. Clar. Si van justos, potser s'emporten un parell tios que marquen la diferència i se'n jugar al primer equip. O al revés, s'emporten algun parell de tios de primer equip que estan descartats. Exacte. I que que ho ho el sempre Aquests equips friars són una mica complicats. Eh? Però en un partit aparentment atractiu, no? Perquè... no sí, sí, bon handball es volà, eh? perquè són... són equips que funcionen força bé, que tenen un handball molt estructurat, que tenen bon nivell físic i tècnic, i jo penso que es volà un partit Duran partits força macos. Ah, esperem avui... que aconseguim mirar. L'altra setmana que vam jugar contra el Carrera també un equip un bé molt potent i vam empatar. Exacte. Duro per nosaltres. Exacte, I avui, i avui tornem a jugar a casa, eh? Amb l'afició, sí. davant de l'afició, eh? Sí, nosaltres aquests equips ens bastant bé per això, eh? El perdint és caronyat. És... Saps el que passa que són equips joves i el nostre equip ara en aquest moments és jove també. Sí. Aleshores careixen també de la picardia, per exemple, quan jugues contra un Barcelona-Sans, un Vilanova, que són equips molt bregats, saps? Sí. Aquest és un partit que juguen, com dic jo, de poder a poder tot el partit, sense mirar resultats, sense especular, vinga, corre tots i festa. Aleshores són més fàcils de controlar per nosaltres aquest any, cosa que era al revés d'altres anys. Ahà. I com deia, l'Ambol és que n'ha guanyat 4, no n'ha per... no empatat cap i n'ha perdut 2. Sí. Uh, 8 punts té. Estem a 6 punts per sota, eh? Sí. Uh, la Verga, bon. que no n'ha guanyat cap, n'ha empatat 2 i n'ha perdut 3. Sí. Però, però jo, el veig, jo el que veig, que no sé com... Com carai es pot fer això? Som a l'equip menys golejador, sí. però quasi-quasi nem segons amb el menys golejat. Sí, perquè bueno, a part que portem un partit menys, però jo crec que he insistit molt que els partits els tenen que guanyar defensa. Tenim una sèrie mancant-se en atac perquè no tenim un equip de gai d'alçada com abans, i aleshores jo sempre m'ha molt, molt treballar la defensa. Si veus els equips que he portat sempre han sigut equips molt poc golejats. Jo no és que sigui catenatxo o però penso que el Humboldt els partits guanyen en defensa. Uh -huh. No m'agraden els partits jo quan em un partit de 40-40, és un mal partit de Humboldt, ho sento molt. Ah, sí? Sí. És el, Humble... el futbol, amb el veure gols, amb l'embol... Amb ah, exacte, el Humboldt, la defensa és una part molt important del joc. Uh -huh. Per mi, eh, és un concepte meu. Sí, Igual no, no, no. em sent algú dir que és el que et vols, no? no jo no. penso que el, els partits d'embols es guanyen de la defensa. Jo m'ho crec, eh? Que... La prova que a la Divisió d'Honor fan fitxatges milionaris d'especialistes en defensa. Uh -huh. tipus Jernemí del Barça, el dinar que jugava de Madrid, etc etc. Si això no fos tan important, evidentment no fitxarien, no fitxarien jugadors especialistes en defensa. Albert, eh, eh, des que tenim Facebook en el programa, tenim un Facebook, sí. eh, veiem que es pengen moltes coses eh, en el Facebook. Hi ha molt moviment, sempre hi ha sigut aquest moviment? No, el Lo que passa és que van canviar la junta directiva i uh -huh. ara la junta directiva la porten dues mosses, uh -huh. que són bueno, tres directament de la junta directiva, la presidenta, la tesorova secretària, que la mitjana edat ser 26-27 anys. Molt bé i okay. la veritat que creient donat una mica de rauxa, i jo penso que faran molt bones coses dins del handbol. Està molt bé perquè jo jo inclús tinc el meu mòbil relacionat amb el Facebook i a la que m'arriba mentre una cosa al Facebook, ehm, surt a mi pel mòbil i m'antero de, dels partits d'Alberga, quan han de començar, moment, quan sí, estan sí, a la sí. mitja part, quan s'acaba el partit, molt bé, no? Molta informació, això no ho trobes de moment, jo no ho he trobat en lloc més. No, no, no. Ja dic, tenim, en aquest aspecte, s'han modernitzat moltíssim. I yeah. a part, bueno, hem fet una campanya publicitària, hem construït col·laboradors, si estàs soci del Hamburger que descomptes en moltes botigues, sí. saps que vull dir? Aleshores estem modernitzant-se i treballant força bé. Hi ha un altre clima, oi? No? Més, sí, més... bueno, a, a veure, quan un porta 30 anys, Un altre clima, com... millor o pitjor, però diferent, eh? No, clar, és que una persona que porta 30 anys portant una junta de tal, arriba moment que ja se t'acaben les idees i ho fas perquè dius, no hi ha potser ningú més, no? Sí, sí. I aquest canvi jo penso que és molt important. Molt bé. En aquest aspecte, eh? Allà ha tret uns quants anys de sobre, no? Sí, sí, sí, sí. bueno, estàs fixat, han fet unes samarretes per vendre, per recomanar calells, amb un logo molt maco. No sé, estan ballugant molt bé, estan ballugant molt bé. moltes ganes, estan col·laborant, també han aconseguit fun juvenil que cada vegada s'han apuntat més nens, venen començar amb 10 juvenils, i ara ja en 14. I això és important. Sembla que està agafant una miqueta de rauxa al Humble, a veure'l una altra vegada, a veure. S'ha fet unes camisetes, unes camisetes molt xules, no? Que hi ha sí. també l'evolució de, de, de l'handbol. no? Exacte, no? Eh, que surt del mono, eh? També del ve, ve mono... del mono, eh? Sí, sí, tot s'ho fan elles. Ja el, per exemple, el secretari és un nano que té 22 anys. Sí, sí, molt bé. La presidenta entre 30 i la Tessonet en T30 també. I aquestes I ja... camisetes on no es poden trobar, Quico? Això al bar del pavelló, imagino Al bar, bar del pavelló, eh? Sí, jo m'imagino que sol·licitant-les pel Facebook pues, es fa i quan se volguin es a recollir pel bar del pavelló. Molt bé. Bueno, Quico, eh? podríem parlar molta estona, perquè la pressa ens apreta. Tenim que claro. parlar-me una altra vegada del ràdio i campionat de Tenim el Futbol, Tenim el Futbol Sant. De totes maneres, te ho torno a dir, em continua la gran que Ràdio Puresa és el Cori del Hamble perquè sou l'única recorda. Jo vull iniciar la comunicació, per dir alguna. d'alguna Moltes manera. gràcies, i mentre tinguem cinc minuts, així a serà, mi? eh? Jo sempre estaré a la vostra disposició, ja ho saps. Quico, doncs m'ha sigut un plaer tornar a parlar amb tu, i esperem, doncs, eh... properament tornar-hi, eh? Molt bé, quan vulguis. Moltes gràcies, Quico. Que Adeu. vagi bé, molta sort, eh? A partir d'all. Ara, ara. I... gràcies. Vinga, Ja, home, uh, anem a parlar uh, no, havíem ja, ja... Que, no havíem de parlar del Humboldt? És que no vull dir molt ràpidament, ja està, ja, ja n'hem parlat. Mol... Gràcies per tot, Quico. Ja no vull dir molt ràpidament, vull dir vull dir volant, és que hem d'anar volant perquè no tenim temps, no tenim temps. Futbol sala masculí, paraferent català a grup 3, tercera jornada. Castellbell, futbol sala, Vaganès. Uh, camp. Pista és municipal, Castellbell, Vil. I la revetra? Juan Diego Barón Ospina. Aquest partit es jugarà avui a partir de les 4 de la tarda... Primera Divisió Territorial, grup 4, tercera jornada. Futbol sala, PES, Imaginé, Cacerres, club futbol sala, Ciutat de Berga. Camp. Pavelló Municipal de Cacerres. L'àrbitre. Juan, Gonzalo, Muñoz, González. Gonzalo, González. Aquest partit es jugarà avui a partir de les 6 de la tarda aquí a Cacerres... I l'altre, el Futbol Sala de la Pobla de l'Illet, que oh, malauradament la penya blaurana Ramon Llorenç va deixar-ho, es va retirar i ho sé que descansa. Tercera divisió territorial grup 3, tercera jornada. La Pobla de l'Illet, Club de Futbol Sala Llorenç, i la penya blaurana... No no no, no, no, no, no, Aquest descansa, Jaume. Tercera divisió territorial grup 3, tercera jornada. Ah. Futbol Sala Giro, Jardineria Correu, que ser bé i al Centre de Montserrat Xavier 1904 Club Esportiu. Al Camp Municipal de Casarrès. I l'àrbitre Emilio Cáceres Pujol. Aquest partit és per demà, aquí a al pavelló a partir de les 6. Futbol sala femení, una primera divisió femenina, novena jornada. Futbol sala gironella Cidade de Asburgas. Cidade de Asburgas. I és que després de sumar només un punt als últims sis possibles, l'empat del Cuer Centelles al gironella femení té avui a partir de dos quarts de sis la visita del conjunt gallec del Cidade de Asburgas. Un equip amb aspiracions d'escalar posicions a la classificació. I anem a parlar. Ui, avui eh, la final, la part final, eh, serem, deixarem el motor. La part final, l'Albert no sé ni si ens agafarà el telèfon, però que anem tan enredarits que començarem pel futbol. Quarta catalana, grup 1, vuitena jornada. Ara, ara, ara. Cacerres, club de futbol, a Toruella club de futbol. El camp. Municipal de Cacerres. I l'àrbitre? Mohamed Oujato. Gimidó Camal Aquest partit és per demà a partir de les 4 de la tarda Següent Munistolenca AD Berga Club Esportiu El camp Municipal Munistol de Calders. I l'àrbitre aquest és més fàcil eh? Víctor Orgat Serran I aquest partit es jugarà avui a partir de les 4 de la tarda El Montmajor Futbol Club que passa Jaume Doncs que descansa Ja, Però... ja tocava no? Sí, ja tocava. Ja. Següent Jaume Sant Llorenç de Morunys, Club Esportiu, Vilada, Club Esportiu. El camp. Municipal Sant Llorenç de Morunys. I l'àrbitre. José Antonio Martín Romo Parejo. Aquest partit es jugarà precisament avui a partir de dos quarts de cinc. Següent. Avinyó Club Esportiu, Porrets, Club Esportiu B. El camp. Municipal Herms de Vinyó. I l'àrbitre. Joan Arnau González Fernández I aquest partit, doncs, és partit per avui A partir de les 4 de la tarda Tercera catalana, grup 7 Desena jornada Club esportiu Súria, Sant Salvador de Serres Club de Futbol uh, Camp Municipal d'Esports de Súria L'àrbitre Santiago Hidalgo Franco uh, uh, Aquest partit és per demà A partir de les 4 de la tarda, següent Porrets, Club Esportiu, Joanenc, Futbol Club. Camp. Municipal de Porrets. I l'àrbitre? Marc Nieves Lobato. El partit és també per demà i també a partir de les 4 de la tarda. Següent. Olbant, Club Esportiu, Can Rui, Romulo, Txoni, Pfeu. El camp? Txoni. <ríe> <Però, ríe> <ríe> el camp? Municipal d'Albant. I l'àrbitre? Didac Martínez Mangual. Uh, <ríe> Aquest partit és per avui. És veritat, és que... De part demà... Estim així mangual. Sí, sí, mangual. Uh, demà, a partir de dos quarts de quatre, següent. Uh, ui, que... Ara. Ara. Artés, Futbol Club, Joranella, Club de Futbol Atlètic B. El camp. Municipal d'Artés. <ríe> I l'àrbitre. Ramses, Almeta, Millan. Aquest partit és per avui, a partir de les quatre de la tarda. Segona catalana, grup 4, desena jornada. Terradell, Unió Deportiva, Jonella, Club de Futbol Atlètic. Bé, Jaume, camp. Municipal, La Roureda. De Terradell, lògicament, i l'àrbitre... Guillem Martínez Brunet. Aquest partit és per avui, a partir d'un quart de cinc. Primera catalana, grup 1, desena jornada. Avià, Unió Esportiva, Jonella. Guíxols A.D. A camp. Municipal d'Avià. I l'àrbitre? Eduardo Hernández Cacho. Doncs aquest partit és per avui, i eh? Aquí el Municipal d'Avià a partir de les 4 i l'Avià defensa el liderat amb el Guíxols a casa. Com anem de temps? Bé, no? Eh, Sunyer, què he Ara toca el futbol femení. Noita que toca. Ai, futbol femení, molt ràpidament el futbol femení, amb el motor, barregem motor tot. Vinga, segona divisió femenina, grup ja. 4, sisena jornada. Vilomara, club de futbol, club esportiu Porreig. Que el Vilomara està retirat, o sigui que també descansa el club esportiu Porreig femení aquesta setmana. I l'altre, següent. Montmajor, futbol club, seva unió esportiva. Al camp... Municipal Montmajor, és un camp de terra. I l'àrbitre Jordi Riera Ferrer. I s'acosta el derbi, eh? s'acosta el derbi femení, però de moment ens haurem d'esperar, eh. aquest partit per això a Montmajor jugarà, a mà, demà a partir de les 4 de la tarda. <laughs> a mà jugarà. I ara sí, eh. Motor. Motor comença. Josep, vés-li fotent canya, però comença per allà on vulguis, que truco vale. amb el capo eh, i enllesteix molt de pressa, si us plau. sisplau. Vale, comencem pel campionat de Catalunya de motocross, que es decidirà demà al circuit del banc i hi participaran les categories d'MX1, MX2, que disputaran a les 11, a les 11.35 MX3 i MX4 i a les 12.05 MX sub 18 i MX65 a uh, les 12.35 uh, MX1 destaca el liderat de Roger Ballús, que és molt probable que ja es proclami campió perquè du 438 punts i el segon, Cristian Oliva ja en, en, només en du 384 Tots amb el Roger, eh? tots anem allà eh? un, gran, un gran campionat aquest cap de setmana urbant, eh? sí, un sí, gran sí. circuit eh? I, I amb MX2 tenim un probable campió, però aquest és més difícil el Ramon Serra, que va tercer Uh, i primer va el Buixeda, i l'altre del motoclub del Joan Noguera va setè llavors parlar una miqueta del motoclub Baix-Bergadà que va presentar la prova de estatal de Cal Rosal perquè ahir es va fer la presentació de les proves de trial que es disputaran el proper cap de setmana al municipi del d'Albant en concret a Cal Rosal el motoclub Baix-Bergadà i amics del trial de, de Cal Rosal organitzen la prova de dissabte dia 17 passarà serà puntuable per al català i també l'endemà que tancarà l'estatal de la categoria qui arriba el del Mundial la gran estrella rivalida del Toni Bau de vegades en parlant que és el millor uh, va primer i segon que, que té nou punts respecte a Dan Raga que és potser el més emocionantet que hi haurà uh, llavors perdona, amb... sí, no, deixem el trial perquè, perquè el, el... El, tenim la setmana que ve, i la ah. setmana que ve és a la prova, parlarem, segurament tindrem protagonistes al pèl de pista eh? podem, el Toni, oi, oh, així sí, i a sí, més a sí. més que es disputarà al final una altra vegada, com l'any sí, sí, passat eh? el, més, el millor, el millor, tenim molta sort estar a, a l'última pugui... cursa i vinga allà eh? però sí, Albert, bon dia bon dia, Albert bon, bon, bon dia, dia. molt bones Eh, a veure, com us dic, estem ara mateix en el tram número 4 de la jornada, que seria doncs, la segona passada per la Mossara. Un tram de 20 km2 amb 48 i falten només 6 minuts, doncs, perquè el, el primer cotxe, en aquest cas el, el Ford Fiesta o el rally car del Nurek Matz eh, prengui la sortida. Hem de dir eh, la classificació, com està la classificació ara mateix després de tres trams d'avui. Eh, Sebastián Lepp, que hi sortia doncs, en segona posició, ja ha remuntat ja està primer, i és que el Francesc té alguna cosa doncs, que els altres no tenen penso jo eh, no només té mans, sinó que jo penso que té una cosa que els altres no tenen té cap, té cap té cap té un cap ofert, la veritat perquè s'ho va prendre molta calma sense fer fallos, i avui, doncs a l'atac, i ja, ja mateix ja lidera el ratlli amb 18 segons i 3 dècimes de sobre el fort de Jarimat i l'Atbala, el segon classificat i el tercer, en aquests moments, és Matz Osberg Cuármico Irbonin, cinquè el Tànec, i sisè Jari eh, Nicara. El primer espanyol en aquest cas seria Yeray Lemes, amb un Evo 10, amb un Mitsubishi Evo 10, en tretzena posició, i hem de dir que el pilot de l'escudria junyera, Josep Maria Membrado, és 30 Ja vam dir que Josep Maria va dir que era la seva guerra i d'acabar, eh, evidentment no pot lluitar amb els millors pilots de davant perquè estan a un nivell superior, doncs pues és 30è, eh, això sí, a 19 minuts 55 segons de, de Sebastián Loel. Carles Llinars seria 31è, eh, el pilot de l'escuderia Osona, i Josep Anton Domènec, el de l'escuderia eh, Gironella, seria 48è. Eh. Els trams d'avui la tarda seran eh, sortint doncs, de la Mossara a l'1 i minuts, vindrà el Priorat, la segona passada, doncs, pel tram del Priorat a les 3 i 6 minuts, i el 12 tram serà el de Riberroja d'Ebre, el tercer de la tarda, com us dic, a un quart de cinc de la tarda. El Priorat, temps... Albert, perdona, ahir vaig anar a fer una cata de vins que eren del Priorat. Ah, doncs sí té, veus? Em, eh, per la fiera passa el ratll, diguem. Jo, jo que ja m'he dat, jo que ja m'he dat, tinc oli de margalef que també és el priorat. Ah, sí, sí, no, l'oli de margalef, sí, sí, el tron de margalef. Sí, no sí, no està, està boníssim l'oli de margalef. Doncs pues està. Eh? Eh, més, més, no, no, no és d'aquell color jurat, és com, com verd, és una no de la qualitat de poble, home. Estem voltats per aleixar les borges del canvi, la plana, l'alforja, la margalef, gratallocs, tots aquests pobles... Carai, Albert, molt bé. Són pobles d'oli, són pobles d'oli, eh? Molt bé, molt bé. Eh, al final, eh, doncs l'assistència serà a Port Aventura, una assistència de 45 minuts, a un quart de set de la tarda i al final i el part tancat eh, a les 7 de la tarda doncs, eh, a Port Aventura. Hem de dir que doncs, en, aquest tram, en aquest tram de la Montsella, el tram número 4 de la tarda, hi ha moltíssima i moltíssima i moltíssima gent. No, no preveu que pugui haver-hi problemes de negociació de, de trams, això ja casi ja, ja no es fa dir la seguretat és tan estricta, però hi ha moltíssima i moltíssima gent i també hi ha i moltíssims aficionats al tram del Priorat. Però, va recordar vos que demà diuenches seran 6 trams. Eh, el primer, vent d'hora, ben d'hora, com diu el senyor Guardiola. A les 7.50 del matí, el Gran de Riu de Canyes, el famós Donut. Va, el famós Donut. Allà també s'apagarà moltíssima gent, però tothom que hi vulgui anar hi podrà anar-hi, perquè l'organització calcula doncs que l'aforament és dona 6-7.000 persones. van dir que hi moltíssima gent, eh? El segon tram serà el de Santa Marina a les 8:51 minuts, tercer tram el de la Serra del Mós a les 9 47 minuts, això ja és cap a les comarques de Falset, assistència a Port a les 10 i minuts i engegarà l'última secció del ratll i, i els últims 3 trams que despediran doncs, aquest campeonat del món del 2012 i que també, doncs, evidentment, esperem una victòria a Sebastián Albert. A mi m'agradaria, perquè es despedirà a lo gran el tram número 1, també 16, que serà a Riu de Canyes, Santa Marina, segona passada, també, i a la Serra del Moss, segona passada. Sí que la Power esteix a més de ser l'últim tram, com tradicionalment és el Rally del Mundial, en aquest, en aquest cas serà el penúltim tram, el de Santa Marina, que té 26,51 km. Molt bé. I això, jo m'agradaria fer una crida als aficionats. tothom que no pugui baixar doncs, aquí al al Ralli de Catalunya, molta gent no pot baixar o, o, o no, no li agrada, doncs que se'n se vagi no eh, a veure la cursa de, dels nostres companys el, el Ramon i el Roger Ballús que estaria bé que tinguéssim que ens animéssim que han de guanyar sí o sí per, per arribar a les dues últimes curses doncs, amb, moltíssimes, amb moltíssimes opcions Sí senyor Aquesta sirena que sentiu doncs és el, és el cotxe 0 Escolteu Bueno, pues... Molt bé Bé, no? Aquest és el que obre la pista a, diguem, no? Sí, Aquest no és cap dels que tens aquí la ràdio eh? No és el que tanca la pista A partir d'ara, doncs, eh, no, perdoneu 3 minuts, Ja ha sortit el primer cotxe El que passa és que el zero, com que és final de tram Acaba de passar per aquí davant I el primer cotxe. els dos primers cotxes ja estan en pista diuen. Els dos primers cotxes ja estan al tram de, de la Mossara 10 minuts i acabaran el tram Molt bé Bon Albert, doncs Que vagi bé, bé nois, Fins la setmana que, que, vagi que vagi bé, a la setmana ve bé, setmana que bé, Albert, passa-te bé, bé. Merci, igualment. Vinga, Albert. Eh, Vinga, no Albert. A, a la companyia. Adeu. Perdoneu, eh, dius -a, dius -a que si voleu seguir el ratll, el cobrer és Teledeporte, eh? A partir de les 10 de la nit, aproximadament cada dia. Resum de mitja hora, tres quarts. Per tant, si voleu ser el ratll, per Teledeporte. Escolta, una pregunta. L'has pogut veure en directe el Mitsubishi Evo 10, del de... sí, sí, número, sí, sí. número 150? Sí, sí. El 150, sí, El 138 del, del Carles Dinastós, dos, eh? Ets Maria Membrado i i Carles Llinars, tots dos hem vist. I com el veus? Bé, no? El veus enxufat sí, o bé. què? Sí, sí, que passa és que, esclar, és que ens va dir ell, aniria acabar, no hem pogut parlar amb ell perquè, doncs, no hem arribat a temps de Porta Aventura, ahir hi, havia, ahir hi havia un gran col·lapse a les carreteres, no us he pas d'enganyar, i no vam poder arribar a temps, però avui espero poder-hi parlar a la tarda. Molt bé, Albert, els petons a la companyia que vagi molt bé, que veus-ho de passar sí, molt bé per aquí. Apa, fins la setmana que ve, adéu. Adéu, la setmana que ve. Adéu, Albert. Venga, ja Acabo uh, amb les motos perquè Pedros ha dominat la, els últims lliures amb autoritat Llavors en moto 2 um, Marc Márquez ha estat sancionat després de que va fer caure Simone Corsi Encara no he vist la imatge però es va acabar va fer caure i, i el faran sortir des de l'última posició I en moto 3 uh, Faubel uh, ha sigut el millor en els, en els entrenaments uh, Llavors destacà la tercera posició d'Àlex Márquez i Vinyales eh, ha estat segon, si no vaig equivocat. Bé, doncs fins aquí... Eh, oh, el motor, només, només eh, improvisar. improvisar Josep, improv molt sí. bé, hem hagut d'improvisar molt, molt ràpid. Sé, sé, sé que tens molta feina, que ens deies que no podies venir, no podries venir avui i has fet un esforç perquè teniu una parada. No? Aquí, eh. Sí, bueno, sí. pel viatge venem lluminetes i també venem embotits. Eh, I castanyes, no? No, ara ja les hem acabat. No, les castanyes les acabat. Ja, ja ha passat la castanyada. Venem embotits de diferents marques de porreig, eh, els germans Caus, Caus i Obradors, també manem Neules Sant Tirs i Ponellets del Ballerà. Esteu ben bé aquí, Genial, aquí, aquí, que... aquí la plaça, a la plaça, l'entrada a la plaça. Sí, ah, tenim ah, tres parades, davant del triset allà davant de la Caixa ah, i davant de Cal Eglésies. No aquí doncs ja sabem on podem a comprar uns bons tastets, amb sí. Neules, oi? Ah, sí. amb, el, amb el Josep, amb el nostre i mate a mí. caixa. Ja en tres punts, doncs, si volen, és tot per col·laborar, doncs per al viatge, sí. eh? De... Que farem al final? Doncs ara uh, uh, després, uh, Josep, sí. abans de de acabar, ja falten dos minutets, horaris, últims horaris del del, del, del, del campionat d'aquí de Catalunya, d'aquí Olban, si es plau. Eh, uh, els d'Olban. Com he dit abans, de MX1 i MX2 sortiran a les 11 del matí. Oh, a les dos quarts de 12, dos quarts i cinc de 12, sortiran MX3 i MX4 a les 12 i 5, uh, la MX18 sub o sigui, els que han de programar amb això i a les 12:35 la MX65 o sigui, per ser-hi, hauríeu de ser-hi cap allà a les, a les 11. A les 11 començarà. 11 començarà, o sigui que ja podeu donar anar una, hora, una horeta abans per aparcar. I a, eh? a les 9.30 ja comencen els entrenaments. I després parlarem ja més més, més estès d'aquest circuit, que ja han preparat moltes cosetes ja per que bé però de moment ho deixarem aquí, en aquest gran campionat, on el Roger Vallús pot es adquirir... Es pot proclamar campió pot proclamar campió ja. de Catalunya i ja, eh, depèn del que es faci avui. Recordem que ho vam entrevistar, sí, el Roger, ajuntament amb el el Ramon es tornem, Serra. I ja els tornarem a tenir i amb el Ramon també, que està, està optant a la tercera posició. Ja sé, eh, del... I pot arribar primer, eh? encara hi opcions, hi opcions. I encara hi opcions. opcions de primer. opcions. O sigui, hem d'anar a els pilots, eh? Aquest cap de setmana també, és com deia Albert, eh? Els que no puguin anar allà a baix, doncs aquí. I ens despidirem amb una altra coseta. La presentació de la nova samarreta del Club Esportiu Porret, eh? per la temporada 2012-2013. Tu és tu, genial! El proper divendres, dia 16 de novembre, a, la, a dos quarts de 10, a la sala de festes Siroco, es farà la presentació de la nova samarreta del nostre club. Es prega l'assistència a tots els jugadors. I nosaltres... Va, però abans, abans deixem parlar del Facebook. Va, parlar del Facebook. Ràpidament. Del sí, ara, to ara toca Facebook. Volant. És hem, hem avançat bastant perquè aquesta setmana el Facebook tenim 397 amistats. Per 3. I abans, quantos no, en Jaume? No sé. No sé. Gràcies. 40. Sí, gràcies a les noves persones que s'han afegit al Facebook del programa, ara sí. <ríe> Molt bé, doncs 397, en falta 300. Ja en seríem els 400. Els sí. 400, vinga. Va, va, sí, a veure si fem com el Jaume Barberà, que va venir fent-nos una xerrada i, que, i resulta que té els límits del Facebook ja acabats. Ja té els límits del Facebook, acabat, doncs vinga. Ja sé, veu, corregs igual. La setmana, que ve, ve les... igual. Ja, la setmana sí. que ve segur que ja tenim 400 amistats. Aviam, segur, esperem segur. així, eh. Sí, segur, segur. Doncs, moltes gràcies per seguir-nos, Josep. Moltes gràcies, Mariona. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots, Guille. Jaume. Moltes gràcies. A tu, Guille. Vols patonets i fins de xap. A